Dadaki zuen bezala helduden martxoaren kea detektatzeko makinak derriorrezkoak izan behar ziren etxegusietan. Epe azkenean, gibelatua izan da bi mila haaseiko urtarrilaren lehenerat, makina hauek erosteko edo atxebaiteko zituzten arazoengatik eskualde batzuetan. Ez dakizuek baina legeak dio derriorrezkoak direla. Entzuten edo irakurtzen badut, bere alapentsatzen dut, ke detektatzailea ez instalatzen zigortua izanen naizela. Ebestaolakorik Sererdio susen legeak. Mementoko ez du zigorrika aipatzen masina arriko ez dutenen kontra. Atik, etxebizitza bat alokatzen duten jabeek bai beharko dute ke detektatzaile hori instalatu edo alokatzaileak baldin badu emaiten dirua gibelerat itzuri. Bestenaz peralki zigortua izan daiteke. Eta asegurantzen aldetik gauza bera da nere etxea erretzen bada eta k-detektazailerik ezpadut, ez dit asurantza etxeak ordeinketa errefusatzen ahal. Beraz, zendakoa inbeste historio, zendako ez da gehiago k-detektazailerik komertzioan, komertsioan, ezote prisatu tresna hauen erosteko zigoraren beldurrez, legearen argumentu nagusia da, tresna horiek bizi ainitz salbaditzaz ketela. Egia izan behar da, Menan neok ezt ukatzenal ala ere badela lege horren gibelean marketing operazio bitxi bat.